Стаха інакше пояснила собі його закам'яніння. Перехилила голову через плече і запитала медовим голосом. Правда, як гарно. Аж мову у грудях спирає. Ходи, сядь, коло мене. Що, встати і привести тебе за руку? Бронкове вухо знову вловило ту ненависну йому нотку фальші. Знову грає. На все інше вистачає в неї хитрості, подумав, збиваючи з пересердя черевиком кротонину, а змовчати в пору замало такту. В одну мить зникли чари місячної ночі. Бронко відчув, що від роси ноги промокли до шкарпеток. Спину теж пронизував вологий холодок. Встань, наказав досить непривітно. Підемо. Куди? Все ще не розуміла, що сталося Стаха. Думала, що, може, йому не сподобалось місце, яке вона обрала. Куди підемо? Додому. Сташка не допитувалась більше. Тон, яким було кинуто от, власне, не сказано, а саме кинуто оте додому. Одним подухом згасило в ній охоту не тільки до кокетування, а й до життя. Що сталося? Чого відразу таким холодом повіяло від нього? Ішли, так мило цілувались, обіймались. І він дав себе завести аж сюди, під копицю, і раптом наче хто підмінив хлопця. Не так сіла, чи не таким голосом попросила його сісти біля себе? Чи може, подумала у відчаї, з підниці закотилася в неї негарно, і це його збридило? Вона оглянула себе, обсмикнула спідничко всюди-туди і мовчала, бо не знала, як заговорити тепер до нього. Ішли добру хвилину без слова. І мовчання те так давило, що кроки збивались з ритму. Бронко добирав мозольно слів у думці, якими зумів би пояснити стажці, Чому саме так поступив, а не інакше?» Сташка зиркала на нього крадькома, думаючи. «А може в нього справді не всі дома? Що сталося?» «Ішли, так мило цілувались, обіймались. І маєш!» На гостинці Бронко пристойно взяв Сашку під руку, як водять кавалери своїх дам. «Слухай, Стахо, я хотів тобі сказати, що ти тут ні при чому. Це я, дурень». «Розумієш, я знав, що я дурень, а от інакшим бути не можу. Слухай, я хотів би бути чесним з тобою, як з своєю совістю, але щось непевне, чи ти мене зрозумієш». «Та говори вже, ми ж не такі дурні, як виглядаємо». «Слухай, що тут багато говорити? Чорт його знає, я й сам сьогодні не припускав, що мене може потягнути до тебе. Сьогодні кажу тобі чесно» як поцілувала уперше, аж мені памороки забило. Я тобі кажу, я й сам не знаю, що це таке поробилось зі мною. Ну, то й добре, стрепенулася Стаха і зразу ж притулилась головою до його плеча. Смішний, то так і має бути, то й добре. Слухай, не спіши і дай мені за мене самому сказати. Кажеш, добре, а я не певний, чи воно справді добре. Слухай, я хотів, щоб ти мене зрозуміла, як треба. Я не маю часу впадати біля жінок. І не в моїй натурі ця музика. Але дружину я все ж таки хотів би колись мати. І от сьогодні я не можу ще. Почуваю, що не можу на сто процентів сказати, що ти є та, яку я хотів би мати». А зірвати тебе просто так не можу. Якось мій характер, чорт його візьми, не дозволяє цього. Ну, не можу свинею бути, от і все. Смішний є у твоїх очах, що? Не говорив їй про те, що оберігає її ще й тому, що його попередники не церемонились з нею, а не церемонились тому, що це дівчина з простолюддя, за честь якої нікому було обстати. А сама Стаха у своїй хитрості була настільки наївна, що сподівалась, можливо, що під впливом бульварних романів, таким способом упіймати собі жениха, коли женихи оглядались перш за все за набитою калитою. Смішний! А якби так дівчина сама не мала б нічого проти, щоб поступили з нею по-свинськи, тоді що? Тоді, запнувся Бронко, тоді, я ж говорю тобі, що я дурень, але інакшим однаково не буду. Дома Бронко, аби запобігти дурним снам уночі, за кару примусив себе порубати всі ще минулорічні цурупалки. На велике здивування матері і не менше задоволення батька, який далі додержувався принципу, що тільки фізична робота може вибити людині всяку дур з голови, а що його сина час від часу навіщає дур, про це старий завадка нітрохи трохи не сумнівався. Як там? Щойно на другий день спитала Катерина Нелю, маючи на думці її відвідини Сулімана. Неля поволі повернула голову і встромила в Катерину страшні очі, що та опустила свої. З того часу між сестрами про це не було більше мови. З поведінки Нелі Катерина здогадалась, що Суліман програв, а якщо програв, то, напевно, зажадає повернення коштів. Тому Катерина з дня на день з острахом чекала появи Сулімана. За тиждень він дійсно з'явився у Річинських. Першою особою, що привітала його на подвір'ї, була слава. Вона ще здалеку помітила, що сульман якийсь не такий, як завжди. Коли він підійшов ближче, то виявилось, що ця небуденність ішла від того, що Маклер був охайно одягнений. Але диво, Суліманові не личили ні паперово-біла сорочка, ні червоно-чорна краватка, ні чистий, хоч і трошки залежаний, без плям під джак. А може, це тільки здавалось? Так, просто у цьому вбранні він ніскільки не нагадував собою Сулімана з таткових часів. І це була найголовніша хиба. Це була чужа людина, яка лише з обличчя трохи нагадувала таткового заушника. Та все ж слава зраділа йому. Яким би дикуватим сьогодні не видався їй Суліман, це була людина яка знала її з самого дитинства, і з якою вона могла почувати себе ще дитиною. Суліман іноді нагадував славі великого породистого собаку Сен-Бернара, який спокійно, ба навіть поблажливо, зносить тиранію дітей, коли ті тягають його за вуха чи їздять на ньому верхи. Суліман, Суліман! Підбігла до нього слава і, почепившись за плече, поскакала поруч з ним на одній нозі. «Як ви сьогодні нарядились? Що це таке, Суліман? А може ви на залицяння зібрались?» На жарт Суліман не відповів жартом. «О, Суліман ще вибереться до річинських, але не на залицяння, а відразу у свати! Ха-ха!» Слава розгубилась. Суліман ще ніколи не промовляв до неї таким, злозвучним тоном. Зі мною так не можна, Сулейман. Сен-Бернари завжди бувають ласкаві до малих дітей. Якщо вже з Сулейманом не можна пожартувати, то з ким тоді можна? Ах, схопила вона його за руку і сама обкрутилась навколо нього. Ви ж вдаєте, вдаєте, о, бачу, вдаєте. Сулейман насилу спромігся на усмішку. «Вдавати – це мій фах. Панна Катруся, дома?» «Дома, дома. Заходьте в датків кабінет. Я її пошукаю і пошлю до вас». Катерина стояла в спальні, на перед розкритою скриною з сувоями полотна. Почувши, що прийшов Суліман і дожидає її в кабінеті, Катерина тільки прикусила нижню губу. Це завжди у неї було ознакою великого душевного напруження. Час, якого потрібно було, щоб пройти з їдальні в кабінет. Прохід через веранду Мариня забила, боячись злодіїв, дав Катерині змогу не тільки зібратись з думками, але й настроїтись на відповідний тон. У кабінет вона вийшла підтягнута, за виглядом людини, з якої час золото. Сухо привіталась і, не пропонуючи Суліманові стільця, і сама не сідаючи, спитала «Що вас привело до нас?» Суліман на таке привітання ледве кліпнув повіками «Що ж, як Бог до нас, так ми до Бога» «Панна Катруся?» протягнув з яхидною усмішечкою «Не знає, що мене привело сюди?» «Панна Катруся навіть мусить питати?» «Так що ж мені на це сказати?» «Мені лишається тільки одне, аби такий здоровий був – узяти капелюх і сказати панні Катрусі «Оревуар!» «Файний інтерес!» «Вона, я перепрошую, панна Катруся не знає, чого я прийшов?» Я спитала «А ви відповідайте, і все!» І далі трималась Катерина підкреслено офіціального тону. Суліман з уболіванням захитав головою. «Панна Катруся любить багато говорити, і мене змушує до цього. А в Гашевці треба більше діяти, а менше язиком молоти». Катерина достеменно, як кілька хвилин тому Слава, не могла повірити, що це Суліман. Трохи грубим, безпардонно нахабним був його тон. «Вона дивиться, не би перший раз мене бачила». «Кік-кік, а чому пана Катруся не попередила, що Нелюська потребує мати такі делікатні нерви? Ви знаєте, який номер викинула мені ваша сестричка? Ну, знаєте чи не знаєте? Що ви мені на те будете казати, що вона зомліла? Файний інтерес, якби вона так і не схотіла опритомніти. Файно виглядав би Суліман». «Панна Катруся маленька?» «Панна Катруся? Ну?» Він підморгнув по-парубоцьки. «Не могли трохи підготовити сестру? Ну?» «Що її чекає? Окрім розмови, ще й маленьке кавалерське снідання». Сталося. Те соромітне підморгування, що ним почастував Суліман Катерину, буквально її перевернуло. Вона ще тому два місяці сама пішла з ним на змову, а тепер неначе сказилась. Її покинули дві прикмети, які, здавалось, становили природні компоненти її крові хитрість і блискавичність орієнтації у будь-якій ситуації. Вона забула, що в кулаці цього шулера, на якого вона піднесла голос, все її майбутнє, і вона почала кричати на нього кричала так, як не дозволила б собі кричати на Мариню. Здавалося, вся вражена родова гордість сконцентрувалася в інтонації того голосу. «Як ви смієте так розмовляти зі мною? Я нічого не знаю. Я не хочу знати, що ви мали на думці. Ви просили, ви, мабуть, забули. Я не розумію, як можна так втратити пам'ять. Ви просили щоб моя сестра зробила честь вашій матері і зайшла у вашу халупу. Більше я нічого не знаю, не знала, не думала, не припускала навіть у сні. Якщо ви інше мали на думці, то геть звідсіль, геть. Таких треба під суд віддавати, під суд. Вигукнула вона, а жили набрякли на шиї, і наче пробудилась від власного голосу. «Господи, що вона робить? На кого вона кричить?» Суліман дивився на неї своїми оксамитними очима і, як звичайно, облудно посміхався. Катерина наче справді прокинулась від сну. Не знаючи, як загладити свій вибух, пошукала носову хусточку і для чогось приклала її до рота. В кімнаті ледь чутно запахло резидою. Катерина подібна була до людини після припадку хвороби Вітта. Від великого ослаблення вона сіла. Суліман наслідував її приклад, наче б тільки чекав цього сигналу. Він перечекав, поки Катерина зовсім заспокоїться. Безконечно довго крутив папіроску, а потім зосереджено чистив нігті вістрям ножика і аж нарешті почав довіреним голосом. Ну, і треба було того. Я питаю, треба було? Сулімен хотів би знати, що то було, якби я мав таку гарячу натуру, ну, такий шампанський характер, як панна Катруся. Якби і я був такий, ну, як то по-вашому сказати, такий Мішігіни, такий Рептус, то я зразу звідсіль побіг би до пана доктора Безбородька». Мені б не треба було брехати, очорнювати панну Катрусю. Ні. Досить було б переповісти панові доктору тільки одну розмову, яку я мав з панною Катрусею в день смерті покійного Аркадія. Більше мені нічого не треба було б. Уй, такий рік на мене, що я мав би велику приємність дивитись в той момент на пана доктора. Уй, я боявся б, уй, я дуже боявся б. Щоб ті сині очі, що в них закохалась панна Катруся, не вилізли з орбіт, коли таке почули б. Але я не біжу, Суліман не такий. Суліман ще трохи пам'ятає темперамент покійного Аркадія і бачить, що дочка пішла в батька. А крім того, нерви. Ай-ай, як панна Катруся дає собі раду з такими нервовими нервами? Пані Катрусі, серйозно треба чим скоріш заміж виходити. Такі нерви. Ай-яй, -ай, такі нерви. Чого ви хочете, Сулімане? Голос Катерини перепрошував за її нерозумний вибух і просив пощади. А навіщо панна Катруся питається, коли вона знає? Суліман одного хоче, і панна Катруся знає, чого саме. Я поставив одну ціну. «І не поступлюся! У гешефті Суліман твердий горіх!» Катерині спітніло чоло. Очима пошукала щось на столі. За життя татка тут завжди стояв графин з водою. Ах, як придалися б їй тепер склянка свіжої холодної води! «Я хочу вам щось сказати, Сулімане. Нікому іншому я не сказала про це». Навіть мій наречений не знає цього. Ви праві, Сулімане. Неля в нас історичка, Вона не зовсім психічно здорова. Ми приховуємо це, але воно так. Неля, самі кажете, зомліла у вас. А коли повернулась додому, я боялась, що вона руки наложить на себе. Тому я вам скажу правду. Вона скоріше руки на себе наложить, ніж погодиться на таке. Суліман ступив до Катерини. Став у такій до непристойності близькій віддалі від неї, що до Катерини долітав запах часнику з його рота. «Що значить таке, панно Катрусю? А може вже мені не доїло таке? Може я передумав?» Він відступився від Катерини і впав у крісло. «Може...» Зробив він паузу. «Я маю більш серйозні наміри щодо вашої сестри». «Чого ви так дивитесь на мене? Суліман не п'яний. Суліман п'є тільки в шабаз, і то не більше за наперсток». Нечуване нахабство Маклера приголомшило Катерину так, наче б щось важке вдарило на неї згори. «Ось куди сягають його брудні лапи». Ось куди він задирає свою собачу морду. Катерина хоче до всієї цієї справи підійти самокритично. Був гріх з її боку. В той страшний момент, коли вона дізналась, що сподіване таткове багатство – це тільки купа ні на що не потрібних паперів. Вона пішла з цим дияволом на змову в ім'я добра всієї родини. Щиро хоче вірити, що зробила це виключно для забезпечення майбутнього сестер і матері. Свідомо так не буде заперечувати. Свідомо взяла гріх на душу. При цьому міркувала логічно. Неля одна, а їх без неї п'ятеро. Вона одна може виручити їх з біди, в яку застрягли, як в солонець. Але всі п'ятеро разом – Будучи самі в солонці по шию, нічим не зможуть допомогти їй одній, і так разом загинули б. А до того ж, треба на такі речі дивитись ширше. Такого роду гріх з погляду сьогоднішньої моралі – це просто пережиток міщанського світогляду. І тому Неля, коханка і навіть коханка Сулімана, можливо, допустимо. Але Неля – його дружина? Дружина Маклера, до того ж єврея, ні в якому разі. Суліман – син сліпого Мортка, в родину Річинських. Суліман – швагер Філька. Суліман за одним столом з Вуйком Ілаковичем. О ні, це було б щось більше, ніж безглуздя. Це було взагалі щось поза сферою можливого. «Ви, Сулімане, ви...» Шукала Катерина слова, як загубленої голки. «Ви просто не думаєте, що говорите. Ви ж єврей, а вона – дочка католицького священика!» Суліман похитав головою, наче маятником. «Ай-ай, подумаєш, дочка священика! Де той священик? Нема священика, нема і дочки священика!» А є, ну є, сирота по священнику. А якби я не був маклером, а був доктором, то панна Катруся теж говорила б зі мною так? Якби я був такий, як є, ну, з таким писком, як в мене, з моїми руками, з моїм горбом, але мав би титул доктора, то ви що? Ви ж трикали б мені у очі, «Тим єврейством? Ви знаєте, що ви робили б? Ви, ну, порадили б мені перейти у вашу віру!» Він переконував Катерину, але сам не вірив своїм словам. «А чому Маклер не може перейти у вашу віру?» «Панна Катруся гадає, буцім я не знаю, що панна Катруся думає. А я якраз знаю. Такий рік на мене, що знаю?» Панна Катруся думає собі, що я, Рафаїл Суліман, не годжусь у швагри пану доктору Безбородькові. Подумаєш, великий пурець доктор. У Сулімана така голова, що трьох докторів варта. Я знаю, що це делікатна справа, я все знаю, я почекаю. Чекав стільки, ще почекаю, але свого доб'юся. «Панна Катруся дивиться на мене і не вірить. Я бачу по очах, що не вірить. А я вірю. Я тільки одно буду просити панне Катрусі. Якщо вже не допомагати, то бодай не перешкоджати мені в цьому інтересі». Панна Катруся питала мене, чого я хочу від панни Катрусі. Я скажу пізніше. «Я хочу зовсім малої дрібнички». Перше враження минуло. І серйозні наміри Сулімана Катерина розглядала не те, що як нахабство, а просто як безглузде базікання ненормальної людини. Хай тішиться маніяк надіями, а за той час, що він чекатиме, вона вийде заміж, а там взагалі обірве всяке знайомство з маклером. Катерина відчула таке полегшення – що їй схотілося посміятись з маклера. «Я ніколи б не припустила, що у вашому віці можна так закохатись». Суліман подумав і спроквола відповів. «Я щось скажу пані Катрусі. Хто вже стільки років, як я, працює на біржі, той, ну той, навіть у такій делікатній справі, як любов, є потрохи маклером». «Панна Катруся мене не розуміє. Ну, як це сказати? Суліман має гроші. А в кого є гроші, той може багато дечого мати. Я теж можу мати жінку від вашої віри. Таку варшав'яночку, що пальчики лизати. Це мес, як у нас кажуть. Але не хочу варшав'янки. Я хочу такої жінки». Щоб пан доктор Безбородько слинку ковтав Подумаєш, великий пурець доктор Він мені тепер тільки два пальці подає А я його пам'ятаю, коли він моїй тітці по вулиці Рибній За п'ять грошів запалював вогонь у шабаш Він мене не пригадує, а я його добре пам'ятаю Ну, це було б елегантно Якби панові докторові прийшлось слинку ковтати, що? «При чому тут доктор Безбородько?» – питає Катерина слабким, від безсилої образи голосом. «Ах, не від образи, а від того, що маклер має рацію!» «Я не знаю, при чому тут...» «Якщо панна Катруся не знає, при чому тут доктор Безбородько, то я не буду на цю тему більше говорити». Я хочу тільки сказати, що панна Катруся помиляється, якщо думає, ніби пан доктор одружується з нею тому, що йому потрібні гроші. «Я зовсім так не думаю, Сулімане. Звідки ви це взяли?» Гм, ласкаво посміхнувся Суліман. «Мені вже шкода стає панне Катрусі. Панна Катруся сама колись говорила, а тепер забула». Пан доктор Безбородько любить гроші. Що значить, він любить гроші? Це значить, що він любить добре їсти, ходити до театру, носити порядний макінтош. Але він тільки заради цього, ну, перепрошую, я буду зовсім щирим. Він однаково тільки заради цього ніколи б не оженився з панною Катрусею. Що значить гроші для доктора? Він зробить один секретний аборт панянці з доброї фамілії і має вже гроші. Якби справа тільки в грошах, то панна Катруся доводилася б не дружиною, а швагеркою докторові по своїй сестрі Нелі. Докторові Безбородькові не потрібно грошей, йому потрібний капітал. Панна Катруся розуміє, капітал – Бо він задихається від боргів, буквально задихається, як рибка на березі, і задихатиметься ще більше, якщо панна Катруся допоможе мені у моїм інтересі. Катерина, що слідкувала за думками Сулімана, раптом зупинилась. Про кого це він говорить? Про філька її чоловіка. Суліман зажене його по горло у борги. Суліман обманить його. Що у неї капітал, яким Філько зможе по шлюбі покрити ці борги, а що ж потім? Адже грошей то в неї нема, а борги Філька стануть і її боргами. І їх подружнє життя з першого ж дня буде отруєне примарами опротестованих векселів. З першого ж дня почнеться гризня в хаті, і вимріяний рай перетвориться у пекло». «Справді, з ким і проти кого спрягається вона?» «А що я? А що ми зробимо тоді з такими боргами?» Суліман притакнув головою. Це він похвалив Катерину за логіку мислення. «Ну, ясно. Будете в мене позичати, щоб в іншому місці віддавати. А ви дерли б з нас лихварські проценти?» «Що значить дер?» Я робив би ласку молодому панству, що оберіг би їх добро від продажі з молотка. Що значить «дер»? Паскудне слово, нікудишнє слово у моєї професії. А якби, видавила себе Катерина, а якби ви стали моїм швагром? У Сулімана загорілись очі, ніби хтось освітив їх зсередини. Від того світла все обличчя стало м'яким іначе помолоділим. Якби я був швагром доктора Безбородька, то я за ту прикрість, що йому заподіяв, зумів би добре розквитатись. «Ви б узяли з нас менші проценти», – зіронізувала Катерина, але Суліман жорстоко перебив її. «Хай панна Катруся не говорить дурниці». «Я не впізнаю дочки свого приятеля. Ну, дивлюсь, дивлюсь, і такий рік на мене, що не впізнаю». Панну Катрусю зовсім засліпило слово «доктор». І вона вже не бачить, яке прізвище стоїть за ним. «Безбородько». «Ну, хто такі безбородьки?» «Нашівські міщани» і все. Панна Катруся ніколи не думала над тим, що одного титулу доктора замало для такого, ну, будьмо відверті, простого мужицького прізвища. «Я вас зовсім не розумію, Сулімани. чисто чистосердечно призналась Катерина.